Студія «Калідор» презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ п'ятий То це є твоя драконяча згуба? Почувши звуки голосу зієрн. Джені зупинилася у оповитому блакитними сутінками кам'яному передпокої мисливського будиночка-чародійки. Звідси, із напівтемряви, маленька вітальня сяяла немовосвітлена сцена. Тонкий рожевий газ вбрання з'єрн, біло-фіолетовий камзол гарета, рукави, панчохи, рожево-чорний килим під ногами – Усе, здавалося, тіло відтінками кольору скла у бурштиновому світлі ламп. Інстинкти зимокраю штовхнули Дженні у тінь. Ніхто її не побачив. Зієрн піднесла кришталевий кубок до однієї із ламп на каміні, насолоджуючись криваво червоними іскрами, які запалали у винні, а потім глузливо посміхнулася. "Мушу сказати, я віддала перевагу варіанту із балади". Гарет, який сидів в одному із крісел, зроблених зі слонової кістки із позолотою, по той бік столика для вина, тільки дивився, нещасно і зніяковіло. Ямочки на щоках зієрн заграли. Рожеві губи, здавалося, потемніли, і чарівниця, відкинувши куток вуалі, підняла голову. Гребені із кришталю та онікса зблиснули у темно-каштановому волосі. Гарет мовчав. Продовжуючи посміхатися, з'єрне із недбалою Грацією наблизилася до юнака так, аби він опинився в аурі її аромату. Світло лампи стрибнуло на кришталевих гранях камзола Гарета і на його мимоволі тремтячих руках. «Отож, ти навіть не збираєшся подякувати мені за зустріч та гостинність?» Відчуваючи ревнощі перед волотенською чаклунською силою Зірн, Дженні намагалася стримати свої почуття. Хоча і ще на переправі вона була вражена молодістю чаклунки. На вигляд Зірн цілком могла мати 20 років, але зав'їдливими жіночими підрахунками, від яких Дженні втриматися не змогла, хоча й картала себе за це, Виходило, що чарівниці аж ніяк не менше двадцяти шести років. «Спинися! Де є заздрість, там не може бути навчання», – сказала тоді сама собі Дженні. «Принаймні, треба віддати цій дівчині належне». Але тепер, тепер у її душі ворухнулася злість, близькість зі Єрн до Гарета. Її ніжна рука, яка із безцеремонною інтимністю лягла на плече юнака так, що кінчики пальців мало не торкалися його шиї під мережевним комером. Усе це свідчило про витончену спокусу. Пригадуючи розповіді Гарета і бачачи його напружене обличчя, Дженні зрозуміла, що юнак бореться щосили проти чар коханки свого батька. Втім, судячи із виразу обличчя з'єрн, ці спроби боротися її забавляли. «Леді... Леді Дженні?» Вона рвучко озирнулася, почувши сповнений сумнівів голос. Сходи, як і усі сходи в мисливському будиночку, були оточені ажурним переплетінням різьбленого каменю. У рваних тінях Дженні розрізнила фігурку дівчини років 17-ти. Мініатюрна, дещо вища за саму Дженні, дівчина була схожа на розкішно вбрану ляльку. Зачіска на її голові наслідувала зієрн, волосся ж було пофарбоване у пурпур та сивину. Дівчина схилилася у реверансі. Мене звати Трей, Трей Кларлок. Вона кинула нервовий погляд на дві постаті в яскраво освітленій вітальні і розвернулася, ніби побоюючись, що іще хтось із гостей із Єрн міг би підкрастися сходами і підслухати їх. Будь ласка, леді Дженні, не зрозумійте мене неправильно, але я принесла вам сукню для обіду якщо вона, звісно, вам сподобається. Дженні окинула поглядом власний костюм. Із червонувато коричневої вовни, із шовковими рукавами, обрамлений червоно-блакитною вишивкою. з поваги до звичайу півдня, які вимагали, аби жінка із вищого світу не з'являлася ніде простоволосою, вона накинула ще й вуалі з білого шовку, яку колись Джон привіз їй зі сходу. У Вінтерленді, чи топак зимокраї, такий одяг вважався б королівським вбранням. «Це настільки необхідно?» – запитала Дженні. Трейклерлок подивилася на неї так збентежено, немов забула за із дитинства уроки етикету. «Ну, принаймні бажано», – прямо відповіла вона. «Мені загалом байдуже, але люди у нас при дворі доволі безсердечні, особливо якщо хтось неправильно вдягнений. Вибачте», – додала вона поспіхом, і почервонівши вийшла із тіні сходової клітини. Лише тепер Дженні помітила, що дівчина тримає клунок із чорного та срібного атласу і цілу хмару газових вуалей, із глибини яких мерехтять численні блискитки смарагдів. Дженні повагалася. Зазвичай умовності вищого світу її ніколи не турбували. Та і рід занять її не вельми спонукав до цього. Знаючи, що їй, можливо, доведеться постати перед королем, вона захопила із зимокраю свій найкращий одяг, який у неї був, власне кажучи, свій єдиний парадний костюм. Вона чудово розуміла, що виглядає він доволі старомодно, але думка інших її зазвичай не цікавила. Однак відтоді, як вони зійшли із плота на туманний вечірній берег, вона відчувала себе немов у лабіринті серед прихованих пасток. З'єрн та невелика банда її придворних були із Джені увічливі, але у їх поглядах та у легких порухах брів Джені ловила насмішку. Це дратувало, бентежило і змушувало пригадати часи, коли з неї дівчиська любила потішатися сільська дітвора. І ось тепер, зовсім як у дитинстві, Дженні знову відчула страх перед цією жорстокою дитячою забавою. Мелодійний сміх зієрн відлунав у передпокої. Можу присягтися, він роззирався, аби знайти шкрібок для взуття, коли переступав поріг. Відверто кажучи, я не знала, що йому запропонувати – кімнату з ліжком чи з оберемком чудового комфортабельного сіна на підлозі. Сам розумієш, гостинність вимагає, аби гість почував себе як дома. У якусь мить Дженні... Через її вічну підозрілість подумала, що пропозиція змінити костюм могла бути частиною плану, який повинен був виставити її на посміховисько. Але стурбовані очі Трей висловлювали щиру турботу і страх за неї і трішки за себе саму. Дівчина не хотіла, аби гостя опинилася у безглуздому становищі. Дженні подумала, а що ж буде в разі відмови. Не варто було починати із ворожнечі. Все ж таки вона виросла у земокраї, і всі її інстинкти підказували про необхідність набрати захисного забарвлення. Дженні простягла руку до слизького оберемку Атласу. «Ви можете перевдягтися у кімнатці під сходами». «Запропонувала Трей Клерлок із полегшенням, адже до вашої кімнати далеко йти». «До вашого будинку, мабуть, йти ще далі», – зауважила Дженні, беручись за клямку непримітних дверей. «Ви що ж, прибули сюди тільки, аби привезти мені сукню?» Трей глянула на неї із здивуванням. «Що? Та ні, звісно». Коли Зієрн дізналася про повернення Гарета, вона наказала усім нам з'явитися на званий обід – моєму брату Бонду, мені, прекрасній Ізольді, Каспару, Волфріту, Мерівіну і Лонгкліту та багатьом іншим. А я завжди беру із собою два-три різних костюми до обіду. Я маю на увазі, важко знати заздалегідь, що саме тобі заманеться вдягти. Вона була абсолютно серйозна, висловлюючи ці думки, і Дженні притлумила посмішку. Дівчина продовжувала. «Трошки задовга сукня, але кольори мені здається якраз ваші. Тут у нас на півдні лише служниці ходять у коричневому». «Он як?» Джені торкнулася до складок свого костюма, який і дійсно набув відтінку кориці у відблисках, які падали із вітальні. Дякую вам, Трей, і Трей. Можу я попросити вас іще про одну послугу? О, звісно, охоче відгукнулася дівчина. Я залюбки допоможу. Та ні. І з одягом я впораюся сама. А «Джон, лорда Версін, він має спуститися сюди з хвилини на хвилину». Вона зупинилася із тривогою, пригадуючи дещо старомодний коричневий оксамит його камзола та домашнього плаща. «Ну ні, тут вона уже нічого не могла вдіяти». Дженні струснула головою, відриваючись від власних думок. «Прошу вас, Трей». Попросіть його, аби він затримався, якщо у вас вийде. Кімната під сходами була маленькою і носила сліди квапливих перевдягань і ще більш квапливих романтичних зустрічей. Розбираючи вбрання, Дженні добре чула, про що розмовляють придворні, які зібралися у холі в очікуванні обіду. Загостреним слухом вона вловлювала метушню у залі по той бік вітальні, суперечку слух щодо вистилання шести скатертин на честь Гарета, уривки повчань щодо належної подачі страв. Дівчата раз по раз починали хихотіти, але їх негайно спиняв Дворецький. Дещо ближче пліткували гості. «А що ти ще можеш сказати про особу, яка носить ці жахливі димчасті рукави та ще й пишається ними?» «Так, але уявіть, при світлі дня, на людях і з власним чоловіком, ну звісно ж, це все з мова гномів. А ти чув, чому гномів носи пласки?» «Іще ближче...» Чоловічий голос вальяжним тоном і сарказмом запитав "Гарете, а ти певен, що привів саме ту людину? Ну, я маю на увазі, чи не помилився ти адресою і не запросив сюди когось іншого. Ну, Гарете буквально розривало між відданістю друзям і страхом перед глузуваннями. Гадаю, ти, Бонде, назвав би його. Трішки нецивілізованим. Трішки? Людина на ім'я Бонд голосно зареготалася. Ха -ха. І з тим самим успіхом можна сказати, що дракон трішки небезпечний, або що старий полікарп трішки намагався тебе вбити. А ти привів цього селюка до королівського двору. Батько буде тобі дуже вдячний. Гарите. Справжня стурбованість пролунала у голосі Зієрн. «Але я сподіваюся, ти зажадав у нього вірчі грамоти. Ну там, членство у гільдії драконячих згуб, докази вбивства дракона...» «Еге ж, свідоцтва від врятованих дів!» – підхопив Бонд. «Чи та, яку він із собою привіз, і є одна із врятованих?» Далі Дженні швидше відчула, аніж почула, чиюсь обережну ходу на сходах над головою. Нечутні тверді чоловічі кроки. Ось незнайомець зупинився, точнісінько так само, як нещодавно спинялася вона сама на верхній сходинці, звідки так добре проглядалася вітання. Джені квапливо почала натягати жорсткі нижні спідниці, а той на горі стояв, мовчки, ховаючись у рваних тінях різьблених град. Ну, звісно. вигукнув раптом радісно Бонд. Він прихопив із собою ту діву, тому що більше ніхто у Вінтерленді не зміг би прочитати свідоцтво про смерть дракона. Це у них взаємна вигода. Ну, якщо запитати мене, промуркотів ще один жіночий голос, то діва зовсім ні до чого. Зіїрн зневажливо захихотіла. Можливо, і дракон теж. При світлі дня їй можна дати усі тридцять, зауважив хтось. Не будь таким прискіпливим, сказала йому Зірн. Порятунок був доволі давно. Придворні вибухнули реготом. Через нього Джені не могла б сказати точно, але, здається, той невідомий, що стояв на сходах, безгучно пішов геть. Зієрн тим часом продовжувала. Я гадаю, що коли уже твоїй драконячій згуди було необхідно взяти із собою жінку, то він міг би обрати когось симпатичнішого, аніж цю гномоподібну коротунку. Їй, як на мене, і вуаль не потрібна. Вона і волоссям може закрити обличчя. Можливо, тому вона її і не носить». «Якщо ви вирішили зайнятися благодійністю принца, то вона не...» Почав було обурений голос Гарета, але його зупинив дражливий сміх Зієрн. «О, Гарета, не сприймай усе так близько до серця. Це так стомлює, любий, і до того ж додає зморщок. Ну жбо, посміхнися, ми просто жартуємо». Але якщо чоловік не має почуття гумору, він легко може впасти у значно серйозніший гріх. Наприклад, почне їсти салат рибною виделкою. Кремтячими руками Дженні натягнула вуаль, але дотик тканини до обличчя чомусь викликав новий спалах гніву і дитячої образи. Стосунки проміж людьми завжди цікавили Дженні. Навіть ті, які були наскрізь пронизані штучністю і злістю. Багато дивацтв у характері Гарета тепер ставали цілком зрозумілими. Але глузування господині і гостей настільки зачепили Дженні заживе, що це штовхнуло її на несподівані пустощі. Вона безгучно вислизнула із комірчини під сходами і непомітною приєдналася до придворних, які розмовляли про неї. Лампи у й сяяли. Серед натовпу захоплених шанувальників панувала зієрн. Вона ніби була запилена блиском діамантів та мережев. «Ось що я вам скажу!» – промовляла вона. «Скільки б золота не пообіцяв гарець за винагороду шляхетному драконоборцю!» Ми зможемо запропонувати йому дещо більше. Ми познайомимо його із цивілізацією. Як на мене, доволі непогано. Він для нас об'є дракона, а ми навчимо його користуватися видалкою. У відповідь пролунав схвальний сміх. Дженні помітила, що разом з усіма засміялася і Трейклерлок – Щоправда, вічливо, без особливого натхнення. Юнак, що стояв неподалік від неї, вочевидь був її братом Бондом. Він був так само витончений і тендітний, як сестра. Одне із пасем його білявого волосся, продумано випущеного на мережевний колір, було блакитного кольору. У порівнянні із цією іграшковою граційністю Бонда, Гарет мав іще більш незграбний і пригнічений вигляд. Його обличчя було вкрай розгублене. Можливо, справа полягала ще й у тому, що Гарет цього разу був без окулярів, які без сумніву вважалися тут жахливою непристойністю. Принаймні, він дивився на різьблення, крок, на мерехтіння шовкових ламп та на обличчя своїх друзів, і з таким здивуванням немов раптом припинив їх впізнавати. Бонд Клерлок тим часом продовжував блазнювати. «Скажіть, принце, невже ваша драконяча згуба настільки ж...» Отужна і велична, як шовкодрал лискучий, який вразив пурпурово багряно-смугастого дракона золотистих лісів під час царювання круглопика заможного. О, чи може, це було за часівку соліктя безуспішного? Просвітіть мене, принце. Але ще до того, як бідолашний гаряць зміг щось відповісти, зієрн раптом вигукнула Моя люба і поспішила до Дженні, простягаючи до неї маленькі білі руки у крамовій піні мережів. Посмішка її була ніжною і привітною, так, ніби вона зустрічала найкращу подругу, із якою давно не бачилася. «Моя найдорожча леді Дженні! Вибачте, що я вас відразу не помітила!» Ви маєте неперевершений вигляд. Ой, невже наша люба Трей позичила вам своє чорне зі сріблом? Як же це великодушно із її боку! В обідньому залі продзвонив дзвін, і музики на галереї почали грати. Зірн узяла Джені за руку, і гості рушили до зали. Першими, за південним звичаєм, ішли жінки. За ними чоловіки. Дженні розвернулася, шукаючи очима Джона, але того ніде не було видно. Серце злякано тьохнуло від думки, що їй доведеться залишитися тут самій. Тим часом ніжний, легкий голос поруч із нею продовжував жабонити. "Я пригадала ви також чаклунка" Знаєте, я не здобула належної освіти, але маю вроджений дар до магії. Ви обов'язково повинні мені розповісти, як заробляєте собі на життя за допомогою магії. У мене самої такої потреби ніколи не виникало». Насмішкуваті погляди придворних лоскотали спину Джені, немов вістря ножів. «І все ж таки...» Ці дрібні закиди з'єрн, попри всю їх обдуманість, мети не досягали. Дженні радше готова була злитися на неї за безцеремонну спокусу Гарета, аніж за глузування на власну адресу. Зарозумілість вона передбачала. Гріх цей був дуже властивий магам. Дженні і сама в ряди годи ставала його жертвою не менше від інших. Окрім того, вона дійсно відчувала величезну чаклунську владу зієрн, але ці дріб'язкові причіпки були швидше гідні дівчинки, яка намагається приховати свою невпевненість. Дивно, подумала Джені, чого б це зієрн бути невпевненою? Вона опустилась на своє місце і повільно оглянула стіл, який був схожий на зимовий ліс, сніговий льон з катертин та кришталеві бурульки канделябрів. Кожна срібна тарілка була викладена золотим візерунком і оточена із флангів дюжинами виделочок та ложечок, складним арсеналом етикету». Усі ці молоді придворні у їхньому оксамиті та тугих мережівах вочевидь були рабами господині. Кожен прагнув розмовляти саме із нею, а не із сусідом. І взагалі усе у цьому витонченому мисливському будиночку було присвячено з'єрн. Буквально все. Від вензеля, вирізаного по кутках на стелі, до гарного бронзового литва статуї рогатої богині кохання Гартенбаргас у ніші біля дверей. Дженні придивилася і пересвідчила, що у ідола було обличчя зієрн. Навіть ніжна музика гобоїв та іще якихось складних інструментів, які нагадували шарманку, що плила із галереї, здається, проголошувала усім. Зієрн не бажає бачити і чути нічого, окрім досконалого. Звідки ж тоді в ній ця невпевненість, яка межує зі страхом? Дженні глянула на Зієрна із цікавістю лікаря, намагаючись зрозуміти цю дивну дівчину. Їх погляди зустрілися, і Зієрн вочевидь помітила співчутливе питання у погляді гості. На мить золотаві очі господині примружилися, глузування, злість та гнів врухнулися у їх глибині, але наступної миті ніжна усмішка повернулася на її обличчя, і Зієрн запитала. «А що ж ви ні до чого не торкаєтеся, Люба? Чи у вас у Інтерленді не користуються виделками?» Раптом сум'яття виникло у арці, яка вела до зали. Один із музикантів на галереї видобув нестерпно фальшиву ноту зі своєї шарманки, решта його колег затнулися і замовкли. «Ого, це ж треба!» Промовив голос Аверсіна, і всі голови за блискучим столом повернулися на гуркіт, який пролунав із дверей. «Хе! Я знов запізнився, чи що?» Він ступив у світлу залу, супроводжуваний брєзкотінням кольчужних латок, і призупинився, озираючись. Його окуляри просяяли немов оправлені у сталь місяці. На Джонні знову був його вовчий камзол, весь вшитий металевими шипами, бляхами та шматками кольчуги. На ногах були вкриті численними шрамами шкіряні штани та запелюжені старі черевики. Його пледи, відкинуті за спину на кшталт плаща, були почищені, але обшарпані. В очах же сяяв вогонь бешкетника. Гарет на іншому кінці столу змертвів. Спершу почервонів до коріння його рідкого волосся, а потім мов стіна. Дженні із зітханням заплющила очі і приречено подумала «Господи Джоне!» Він тим часом бадьоро прочимчикував до зали і вклонився усім присутнім. Придворні за столом усе ще не могли вимовити ані слова. Їм ніби заціпило. Вони перечували появу такого собі сільського дурника, який потішив би їх безуспішними спробами наслідувати правилам етикету. А до зали увірвався варвар. Який навіть не підозрював про існування будь-яких правил Дружньо кивнувши господині, Джон опустився на своє місце По ліву руку від зієрн Дженні сиділа праворуч Він окинув здивованим поглядом арсенал приладдя з обох боків тарілки І з бездоганною акуратністю та витонченістю взявся за їжу за допомогою рук Зірн схаменулася першою. І з шовковою усмішкою вона взяла рибну виделку і запропонувала їй Джону. Дозвольте дружню пораду, мілорде. У нас тут дещо інші звичаї. Леді, яка сиділа на дальньому кінці столу, тихенько пирснула. Джон подивився на зірн із неприхованою підозрою. Та наколола на виделку устрицю і вручила йому. Обличчя Джона розплелося у посмішці. Га? Так он воно для чого?» – сказав він із полегшенням. Далі зняв устрицю пальцями із зубців, відкусив її найделікатнішим чином, а далі із жахливим північним акцентом, якого Джені і вдома жодного разу не чула, додав. «А Ясько, думаю, що? Кіко приїхав, а уже викликали на герць із місцевою відьмою. Та ще й зброя незнайома? Я і злякався. Бонд Клерлок, який сидів ліворуч від нього, вдавився супом. Джон дружньо гупнув його по спині. «Пригадую я!» – продовжував він, жестикулюючи виделкою, а вільною рукою обираючи наступну устрицю – Розкопали ми якось у підвалі цілий ящик такеньких штукентів, Теж усі різні якості. Було то, коли ми розпалили лазню з нагоди весілля кузини Кет. Але так ніхто й не додумався, для чого вони. Навіть наш татусько Гієро, ну, панотець Гієро, наш священник, і той не здогадався. А тут, посеред весілля, якраз і з погорбів напали бандити. Ну, ми заклали цей ящик у балісту замість каменю і жбурнули його. Одного бандюка вклали на смерть, а решта, немов їжаки, втицяні цими штукенціями, втекли. Придворні опускали погляди додолу і чувся стриманий сміх. «Я так зрозуміла...» Холодним тоном мовила з'єрн. «Весілля вашої кузини було вельми знаковою подією, якщо з його нагоди ви розпалили лазню». «Ага, я теж так думаю». Обличчя Аверсіна, зазвичай замкнене і насторожене, розплилося у запаморочливій посмішці. «Вона з дички тоді за одного хлопака від вас з півдня виходила». «Цілком можливо», – подумала Дженні. «За цим столом вперше слухають не зірн а когось іншого. Якщо судити із небезпечного мерехтіння в очах чаклунки, їй це не вельми подобається». Втім, придворні, які чавилися сміхом, уже були зачаровані грубуватими манерами Аверсіна. Його варварство обеззброювало їх, а подробиці жахливої напіввигаданої байки про заміжжя його кузини доводили до безпомічних схлипів від сміху. На хвилину Джені навіть відчула зловтіху, побачивши розгублені зієрн, тієї самої зієрн, яка іще зовсім нещодавно висміювала Гарет за відсутність почуття гумору. Втім, Джені доволі швидко опанувала себе і засередила увагу на тарілці. Якщо уже Джон вирішив відволікти їх на себе, аби дати їй спокійно закінчити трапезу, то найменше, що вона могла зробити, не дати, аби він працював надарма. По інший бік столу клерлок тихо сказала. «Ну, не такий він уже й дикий». За баладами Гаррета я уявляла його дещо інакше, струнким і миловидним немов статуя Бога Сармендеса. «Але гадаю», – додала вона, виймаючи м'ясо із ескарго та спеціальними щіпчиками, аби підказати Джені, як це робиться. «Я гадаю, було б надзвичайно виснажливо проїхати довгий шлях із Вінтерленда із людиною, яка тільки те й робить, що...» Окидає шлях довгий око морлиним, як це сказано у піснях. Попри несхвальні погляди, зієрн, її вірний кавалер Бонд витирав сльози від сміху, намагаючись, щоправда, не зачепити косметику. Навіть слугам доводилося докладати неабияких зусиль, аби зберегти на своїх обличчях кам'яні вирази поки вони замінювали тарілки або ж подавали смаженого павича чи оленя. Ото перша шлюбна ніч і почалася. Наречений хтів повісити свій одяг і шукав, ну, такі як у вас, тремпелі біля дверей, як у моїй кімнаті, незворушно продовжував Джон. Не знайшов їх, ну і повісив свій одяг на стояк для кольчуги. «Ідіть-ко, мене забери, якщо кузина Кет, яка піднялася до вітру вночі, не вирішила, що це бандит, і не проштрикнула його одяг мечем». «Ну ні, якби Джон з'явився у образі із балад Гарета, подумала Дженні, – «він не мав би й половини такого успіху». Дияволенятко пустощів, що сиділо у ньому, зачаровувало усіх точнісінько так само, як колись зачарувало і її. Звісно ж, Джон не зміг би втриматися від такої витівки, аби захистити себе від глузувань цих чепорунів. Але те, що витівка його викликала такий захват, змушувало Джені. Думати краще про придворних цього королівства. Вона тихо закінчила їсти і зникла з-за столу, ніким не помічена. Дженні! Дженні! Зачекай! Висока, худа постать відокремилася від натовпу світлих камзолів і поспішила до неї через вітельню, затнувшись дорогою об підставку для ніг. Джені зупинилася в химерному сплетінні тіней на сходах. Музика, яка линула із залу, змінилася. Це вже була не гра стомлених музикантів, а неймовірні пасажі, які свідчили про мистецтво власне придворних. Віртуозне володіння інструментом вочевидь вважалося тут ознакою істинної шляхетності. Подвійні цимбали в руках когось із кавалерів плели музичні мережива. Старі мотиви лише часом вгадувалися в них, наче напівзнайомі обличчя у натовпі. Серед складних гармоній безтурботно гуляв веселий голос бляшаної свистульки Джона, слідуючи за мелодією на слух. Дженні посміхнулася. Навіть якби дванадцять богів зійшли із небес, то й вони навряд чи змогли б зментежити Джона. «Дженні, мені шкода!» Гаррет трохи задихався від поспіху. Він знову нап'яв на ніс свої багатостраждальні окуляри. Тріщина у правій лінзі блищала немов зірка. «Я... я не знав, що все так вийде!» я... Я гадав, він драконяча згуба, а він... Джині стояла на декілька сходинок вище, і тому їх очі були майже на одному рівні. Вона простягла руку і торкнулася до плеча Гарета, спиняючи його. Гарета, ти пам'ятаєш, як зустрівся із ним вперше? Він почервонів і озирнувся. У яскраво освітленій вітельні потерта шкіра обладунку та пошарпані пледи Джона робили його схожим на бойового мастифа в оточенні кімнатних песиків. Аверсін із величезною зацікавленістю вивчав зроблену у формі лютні шарманку, доки поруч із ним рудоволоса прекрасна Ізольда із роду Грінгайтів розповідала черговий анекдот про гномів, найсвіжіший у її колекції. Риготали всі довкола, окрім Джона. Він надто був засереджений на інструменті. Дженні побачила, як вуста Гарета стислися від гніву і сорому. Він їхав на північ за своєю мрією, подумала Дженні. І ось тепер він позбувся не лише того, що шукав, але й того, що знайшов. Я. Я б не дозволив їм так сміятися з тебе, вичавив нарешті Гарет. Я. «Я не думав, що з'єрн...» – він затнувся, не маючи сили закінчити фразу. Його губи скривило розчарування, значно гірше, аніж у холді біля свинячого загону. «Можливо», – подумала Дженні, – «він ніколи ще в житті не бачив з'єрн такою дріб'язковою». Можливо, просто сприймав її раніше, не виходячи за межі створеного нею маленького світу. «Я... я був впевнений, що все владнаю. Але... але я не знав, як». Герет безпорадно розвів руками. І з жалюгідною іронією в голосі він додав. «Знаєш, Дженні, у баладах дуже легко когось врятувати». «В крайньому разі ти зазнаєш поразки, але тоді є, бодай, можливість гарно загинути, знаючи, що ніхто не буде після того три тижні риготати із тебе». Джині засміялася і поплескала його під бадьорливо по руці. В тембріві вимальовувався лише образ його незграбного тіла. Круглі скельця окулярів стали напівпрозорими, відбиваючи світло ламп, які пронизували рідке пухнасте волосся Гарета. «Не журися», – сказала Дженні і посміхнулася. «Як і вбивство дракона, це особливе мистецтво». «Послухай». Сказав Гарет, Мені... Мені шкода, що я обдурив вас. Я б не зробив цього, якби знав, як усе потім вийде. Але тепер уже надто пізно. Зірну уже надіслала гінця до батька. Зице добело всього один день шляху. Для вас уже заброньовано кімнати у палаці. Я... я піду з вами, коли ви постанете перед королем. І я впевнений, король захоче домовитися. Він схаменувся, немов пригадавши свої попередні запевнення. «Повір мені, бодай, цього разу. Тепер я знаю, про що кажу. Щойно прийшов дракон, за його знищення було назначено величезну винагороду, значно більшу, аніж платня гарнізону за рік. Батько повинен вислухати Джона». Дженні притулилася плечем до вигадливо різьбленого поруччя. Гарете, це для тебе настільки важливо?» Гарет кивнув. «Тепер, навіть у своєму лілово-білому камзолі із підбитими за модою плечима, він виглядав дуже худим і стомленим, навіть гірше, ніж у шляху». «Я… я забрехався у Алінхолді», – сказав він тихо. «Але… але я дійсно знаю, що я не воїн і не лицар, і я не підходжу для єдиноборства. І я не настільки дурний, аби цього не розуміти. Загалом, якби я опинився поруч із драконом, він вбив би мене за хвилину». Усі довкола мене сміються, коли я згадую про честь і лицарство. Ви з Джоном також. Але, але, Дженні, повинно ж бути бодай щось, що відрізняє Тана Вінтерленда від звичайного бандита. Ех, краще б він не вбивав того першого дракона. Юнак стомлено повів плечем. Не треба було мені нічого робити. Все одно нічого не вийшло. Ніколи іще раніше Джені не відчувала такої симпатії до цього юнака. Якби у тебе нічого не вийшло, Гарете, сказала вона, нас би з Джоном тут не було. Вона повільно рушила сходами, перетнула галерею, яка охоплювала залу кільцем. Як і сходи, галерея була укладена у наскрізне кам'яне різьблення, тут зображалися лози, дерева, тварини. Вона втомилася від власної скутості, від таємних укусів, від отруйних слів, затягнутих у мережу доброчесності. Джені відчувала жалість до цих людей, але сьогодні увечері. Їй дуже не вистачало непробивної товстошкірості Джона Аверсіна Їм виділило невеличку кімнатку у дальньому крилі приміщення Наступна, значно просторіша, була призначена Гарету Як і все у будинку Зієрн, спальні були вмебльовані чудово Червоні оксамитові штори над ліжками, алебастрові лампи – усе, здавалося, просто волало про бездоганний смак господині, як втім і про те, що король згоден виконати її найменшу примху. Не дивно, подумала Дженні, що Гарет ненавидить будь-яку відьму, яка полонила серце чоловіка. Варто було їй повернути із галереї в коридор, наприкінці якого була їх кімната. Музика і голоси за спиною стихли, і шурхіт позиченої сукні на викладеній деревом підлозі знову пробудив у ній інстинкти зимокраю. Дженні підібрала спідницю і безгучно рушила далі. Світло лампи із прочинених дверей лежало попереду на темній підлозі, трапеціє подібною золотою калюжею. Дженні відчула занепокоєння. У вітельні з'єрн не було, і їй не хотілося зіштовхнутися віч навіч із цим могутнім дівчиськом, особливо тут, у темному закутку її палацу. Тому Джені минула прочинені двері невидимою під прикриттям охоронного закляття, а минувши ті двері, зупинилася в тіні, звідки добре було видно, що коїться у кімнаті. Її все одно б не помітили, навіть якби вона не вдалася до магії. У острівці світла від нічної лампи, на стільці із чорного дерева, прикрашеному мерехтливою позолотою, сиділа зієрн. Сиділа так тихо і нерухомо, що навіть прозора тінь вуалі лежала на її сукні немов кам'яна. Її не здригало дихання. Чаклунка тримала у долонях обличчя Бонда Клерлока, який завмер перед нею на колінах. Ані найменшого поруху. Сапфіри у волосі молодого придворного тліли рівним мрехтливим світлом. Обличчя його із заплющеними очима повернуте до зіірн було спотворене пристрастю настільки сильною, що вона уже межувала із болем. Магія клубочилася у кімнаті. Важко, як невидима хмара. Своїм відьомським чуттям Джені відчувала магію на запах, схожий на ладан. Тільки цей ладан був отруєний гниттям. І Джені позадкувала із огидою. Хоча зієрн тільки торкалася руками до обличчя Бонда, але на очах у Дженні без сумніву, відбувалося щось заборонене і непристойне. Повіки самої зієрн були щільно стиснуті. Її дитячі брови зведені засереджено, а губи вигинала усмішка блаженства. «Така» яка буває відразу ж після кохання. «Але це не кохання!» – розгублено подумала Дженні, відступаючи від дверей і безгучно рухаючись далі. «Це не кохання, але… але все одно. Це щось глибоко інтимне». Вона довго сиділа у темній віконній амбразурі своєї кімнати, і думала про зієрн На дворі підіймався місяць Голі вершини дерев над щільним туманом Ставали дедалі світлішими Дженні почула удари годинника знизу Голоси і сміх «Місяць був у першій чверті» І це чомусь непокоїло Дженні, хоча у ту мить вона не задумувалася про причину того занепокоєння. Минуло іще доволі багато часу, перш ніж двері позад неї безгучно відчинилися, і Джейн, яка повернулась, побачила на тлі тьмяного напівсвітла із коридору силует Аверсіна. Відблиски спалахнули на металевих латках Камзола і на його окулярах. Він м'яко запитав, дивлячись у темряву. «Дженні?» «Так», – відповіла вона. Він рушив вперед. «Ось так», – промовив він із охидою, скидаючи свої пледи. «Збирався битися із драконом» а в підсумку зобразив блазня, який потішає дітлахів. Він сів на край ліжка і почав розстібати важкі пряжки камзола. Гаред говорив із тобою?» – запитала Дженні. Окуляри знову зблиснули. Джон кивнув. «І що?» – Джон знизав плечима. Глянувши на його компанію, я не дивуюся, що він вважається тут нерозумнішим, аніж песенятко кузини Ділі. І треба ж, зауваж, він наважився поїхати за мною. Голос його став глухим. Джон нахилився і знімав черевики. «Я можу закластися на все золото дракона проти зеленого яблука?» Цей Гарет навіть не підозрював, що його очікує. Хоча, відверто кажучи, не уявляю, як би я повівся на його місці, знаючи, що не маю жодного шансу проти дракона. Він поставив черевики на підлогу і знову сів прямо. Але, Джен, якщо ми вже тут, то я був би дурним, не порозмовлявши із королем, і не довідавшись про його умови. Хоча серцем відчуваю, що з усією цією витівкою ми якимось чином перебігаємо дорогу з Єрн. Хм. Для блазня, який розважає дітей, подумала Дженні, виймаючи із волосся шпильки, він аж надто кмітливий. Вуаль зіслизнула на підлогу. Від вікна тягло холодом. Тугий шовк був прохолодний під її пальцями, як і волосся, звільнене від шпильок, яке впало із шурхотом на її худі напівоголені плечі. Зрештою вона сказала, «Знаєш, коли Гаррет вперше заговорив про неї, я відчувала заздрість. Я зненавиділа її». І ще до того, як ми зустрілися. Вона мала те, про що я могла лише мріяти. Талант, час і красу. Відчуваючи, що це теж суттєво, вона додала. Я... я уже тоді боялась, що саме так все і вийде. «Ну, не знаю, Люба». Він звівся на ноги, босий, у одній спідній білизні і рушив до неї. «Це на тебе не дуже схоже». Тепло його рук проникало крізь жорсткий холодний атлас. Він зважив на долонях її важке волосся і дозволив йому проструменіти крізь пальці. «Не знаю, як щодо магії, адже сам я не чаклун». Але я бачу одне. Ця зірн жорстока заради забави, а не задля якоїсь великої мети. І вона вчить інших, роблячи їх такими жорстокими. Присягаюся дванадцятьма богами. Якби наш Ян спробував поводитися так із гостями, він отримав би від мене батогом». Тепер я розумію, що мав на увазі той гном, коли казав, що вона отруює усе, до чого торкається. Ну, а щодо краси, він знову знизав плечима. Якби я міг змінювати свій вигляд, я би теж був красивим. Проти бажання Джені розсміялася і впала у його обійми. Але пізніше у темряві думки знову повернулися до зієрн. Вона згадувала чарівницю і бонда у рожевій аурінічної лампи і згадувала силу магії, яка заповнювала ту кімнату, немов невидимий туман. Чи тільки сила цієї влади лякала її, тривожно думала Джені, чи можливо? Відчуття гнилі, яке було присутнє, як присмак кислого молока. Чи можливо це був відгомін її власної заздрості до великого мистецтва молодої чаклунки? Не дуже це на тебе схоже, так сказав їй Джон, але вона знала, що він помиляється. Це було схоже на неї. Це була. Частина її самої та частина, із якою Дженні боролася завжди Чотирнадцятилітнім дівчиськом вона схлипувала від приниження, коли дощ, викликаний її учителем, не зміг розсіятися за її наказом Вона ненавиділа Каердіна за те, що його влада була серйнішою і, хоча довгі роки спілкування зі сварливим бередливим стварим перетворили ненависть на прихильність, вона так і не змогла забути, що здатна була його ненавидіти. Точно так само, уїдливо нагадала вона собі, як була вона здатна за допомогою заклять відправити на той світ вмираючого бандита у руїнах старого міста. І точно так само, як здатна була залишити коханого та двох дітей, бо головним у її житті була магія. Чи змогла б я зрозуміти те, що побачила сьогодні, якби увесь мій час все своє серце віддавало своїм заняттям магією? Чи змогла б я здобути владу, схожу до цієї, схожу до бурі, яку стримають між двома долонями? У вікно дивилося холодна біла око місяця. Його світло, роздроблене віконною палітуркою, лежало на підлозі, немов риб'яча луска. Частина місячної плями торкнулася ліжка, вихоплюючи із темряви шрами на голій, повернутій долоною до гори руці. Їй знову згадалося видіння у чаші води, і крижана тінь майнула в душі. Чи могла б вона зберегти Джона, якби мала більше чаклунської влади? Якби весь свій вільний час вона витрачала на магію, замість того, аби рвати його на клапті, бігаючи між холдом та мерзлим водоспадом. Десь в коридорі скрипнули двері. Дженні затамувала подих. Тихе, майже безгучне човгання босих ніг наближалося до її дверей. Потім почувся удар, ніби хтось ненавмисно зачепив стіну. Вона вислизнула з-під шовкової ковдри і накинула сорочку. Натягла перший ліпший одяг. Це виявився величезний плед Джона. Безгучно перетнула кімнату і відчинила двері. Гарете. Він стояв. За декілька кроків від неї. Незграбний і безпорадний у своїй довгій нічній сорочці. Сірі очі незряче тупились у простір. Гаррет був без окулярів. Волосся було сплутане і зім'яте з одного боку. Він різко видихнув, почувши її голос, і дивом не впав, вчасно схопившись за стіну. І лише тоді... Вона зрозуміла, що розбудила його. Гаре, це я, Дженні. Тобі погано? Він прискорено дихав, не відповідаючи. Дженні м'яко торкнулася до його плеча, аби заспокоїти, і Гаред швидко-швидко заклипав, дивлячись на неї згори донизу. Потім зітхнув. «А чудово. Тремтячим голосом промовив він. «Зі мною все гаразд, Дженні, я...» Герет роззирнувся, і його рука нервово пройшлася по рідкому волосю. «Я, здається, знову почав ходити у вісні. З тобою таке часто траплялося?» Він кивнув і втер долонею обличчя, на якому проступили перлини поту. «Поки я був у вас, цього не було. А тут трапляється часто. Мені щось наснилося. Він насупився, намагаючись пригадати. "Зієрн? Зієрн?" запитала Дженні. Червона фарба залила його бліде до цього обличчя. "Ні", пробурмотів він і відвів погляд. "Не можу пригадати." Вона провела його до кімнати і ще постояла за дверима, дослухаючись, як він там шарудить простирадлами та ковдрою, влаштовуючись зручніше. «Цікаво, котра зараз година?» – подумала вона. Весь мисливський будиночок зієрн спав. Її оточували тиша і запах померлих свічок. Коридор потопав у темряві, і лише із одних прочинених дверей в самому його кінці лилося світло нічної лампи, падаючи на блискучий паркет, немов шарф із мерехтливого золота. Кінець Розділу. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину неймовірного роману Барбари Джона Гемблі Драконяча згуба. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах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 і допомагати нашим захисникам. А ми з вами, друзі, почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.